Poezis eu nu mă spăl de poporul meu. Doamne, apără poporul român. Ai grijă de el și apără-l. El este al tău, cu blândeța lui de miel și cu răbdarea lui de taur. Comenia lui de floare de zăpadă, Ce se vede pe geam, Doamne, Pe fereastră și pe libertate. Doamne, poporul meu nu se spală de mine, Eu nu mă spăl de poporul meu, dacă îmi vine alt miros decât mirosul lui, mă spăl pe mâini numai de propriile mele mâini și mă las legat de boara de zăpadă a poporului meu. Mărul se poate spăla numai de măr, de pomul mărului nu, de pom nu. Apăr, Doamne, poporul român și nu te spăla de el. Pe Maica mea, care m-a născut pe mine, am dăruit-o poporului român. Dăruiește-ți, Doamne, pe Maica ta, care te-a născut pe tine, poporului român. Tudor Arghezi Psalm Doamne, tu singur văd că m-a rămas. Dar și tu văd că începe a glumi cu mine. Nu mai am suflet, nici inimă, nici glas. Îzburuiană Sunt un mărăcine. Tu să mă asuprească greu dușmanii. Aștept cu ceasul și tu cu anii mă ocolesc privind în coace toți parcă aș fi fost o gazdă de derbedei și hoți Tudor Arghezi Altar la Putna. Ceaslovul de la Parastas Îl răsfoiesc între așdată. O foaie în mijloc i-a rămas De patru veacuri netăiată. E carte copiată de diac Și scrisă în alburi cu vopsele, Garoafe, Păpădii și flori de mac Într-un chenar de mușețele Ghicesc prin rânduri, ca prin site, Un nume vechi de cititor Semnat cu slove ruginite E romonahul Nicanor Dar colțul paginii mai poartă-și o urmă de altă semnătură, Când mâna lui de mult fusese moartă, Trecut pe buze și uitat în gură La fostul hram de sărbătoare, Buricul degetului mare. Pan M. Vizirescu, albastru de voroneți. Albastru mărmurit de Voroneț, cum altfel nu-i comoare mai de preț, atât de mult uimirea o stârnește, neștiindu-se de unde izvorăște acest albastru viu. Ce ne răzbate, parcă miroase a eternitate, noi lucru de vopsea și bidinea, El curge dintr-o nevăzută stea, din alba -i puritate de început a sufletului care l-a cerut. E de prin cer o sfântă răsuflare, Sfințind credința lui Ștefan cel Mare. Ori poate meșterul, când zugrăvea, În sufletul lui pensul anmuia Și al țării lui ce se vestea grădină Cu plaiuri în odăștii. De lumină. Traian Demetrescu, în ochii lui. Am o icoană în perete. În linișter se-i zugrăvit murind Cu ochii către ceruri divinul răstignit. La ea se închinau odată părinții mei Și se rugau. Deasupra ei, la zile sfinte, o candelă ardea. Eu am pierdut de mult... Credința și semnul crucii l-am uitat, dar uneori, privind icoana, mă simt înduioșat. E atât senin și resemnare pe chipul blândului Isus și atâta pietate artistul în ochii lui a pus. Că învaț, uitându-mă spre dânsii, oricât cu lumea ta lupta, să o vingi sau să-o urăști, Mai bine să o știi în veci iar